ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظ لكتابك يا ارحم الراحمين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العزيز الحك... إنك أنت الحكيم اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اوذ بك من شر ما صنع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 يقول المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم في حديثه حين تشهدي اضحيتك فان لها باول قطره تنزل منها يغفر لك كل ذنب سبق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم او كما قال جبهت دارشنا براي بايرات رمضانيت نيته موايد حاجتك من بلديه تو من ديرسه جمعه نليني ما حاج Mirë po, e qartash, se gjithë dërësën që i kemi bëmë bon mes bajramit, ramazanit, edhe bajramit, kurbanit, dhe temës hadjit që i kemi bisedu në, ashtë më pak se një pikë shiju në deti. Hadjit ka mërë të gjithë i paspjegu. Inshallah në armëri në nuk do të hekim dorë prej në spjegimeve, dhe si i badetit ma, sotin shallah, do të i bojnë gjitha biseda në lidhje me përfundimin e këtive dërseve tona, dhese, në lidhje me dërëtin, në lidhje me punën, të sidhen do të kriin besimtarët ditele Bajramit. Do të iskjarejmë dita gjona si pas fokit, me zhabit e buhanifës, Rahimahullahu ta'ala, në realitet me zhabit tonë, lidhje me kurbanu. Përshkak se, nuk ka më gjumot të riditële Bajramit qeterë. Kjo është gjumot e punë dite mujve të më ajë. Allahu zhëllë zheleluhu ve zhëllë shënuhë gjithë muslimen ve in sh'a Allah ative që kanë shku në haqë edhe ative që nuk kanë shku në shku në shëllë së rapët e haqë i gjithë dhe në nasibë In sh'a Allah ative që janë në rafat në esër sot së parit ditër e jumohë Allahu zhëllë zheleluhu në qabe në zaminë e për nga merite dhe jashtë a qabës anë e manë votës muslimen ve in sh'a Allah kabuli e o banë In sh'a Allah u ta'ala a gjithë në es Për në afat, Allahu Gjellë Gjelalu, vë Gjellë Gjellu atë rrugë, shkull të të marë, keve haqjive të tibiti letja u banë, isha Allah, e krinë mira dhe këtharë për afatin Mekke, qërë atë vazife i krinë edhe këtharë, të të të të në vendre edhe atë shmësh, edhe kreja të të të shmësh, dhe do në më këpërat, isha Allah, shkallash më më në nësi, edhe Allahu Gjellë Gjelalu i bafë, më të të në ditën e gjumaci ka loj i banëm disa asë qëri me shumë që kurta në lidhe me hajvanët të sinet gjemati, muslimani dhe maqini shpijes, apo si do qoft besimtari, do t'i banë kurbali, insha Allah edhe sam një disa kjel që kurta në fund dërësit për silësit e hajvanët që pare duhet aja hëvan me qëjë pëse ki kurbali, i cili e prensin muslimanët ditën e bajramit, është një herën vit e të jezit ashe dhe maj ralë të disa për shkak se në musliman si veti ka mundësit me pra e kurban mirë po 5 vitë, 6 vitë ndoshta si ka mundësit për ata bëhotën dhe më rrantën duhet pra me ditë me qka kemi të atakojmi në ditër e bajramit me këtë të ibadeti këtë të manë para së gjithasht duhet të adhim se kurbanit është ibadet për ibadetëve takohë të akimi njërë me këtë ibadet të manë duhet dhjetë mundë normalë sëgurë shkatë dhjetë se si musliman e falë në namazin e gj Edhe te kurbani ka shartë, nëse namazit shartë ti plotosur, konsiderohet për neve te Allahu nuk e din, por konsiderohet për neve i pranueshëm. Edhe kurbani vlen fatta e një kafian. Dorso, na duhet ja plotësojmë atë shartë, sepse sheria e Islamit ka thënë për ta, e për neve te Allahu zel zel vasti konsiderohesh jet më në fund me grej durt me kan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allah i dha shur kitab rane Athe dim dëshirën, ti e nin fjalën tonë, ti e dim dëshirat tona, pranoj praluçjet e tona, pra pra tona arabballahi amin. Uh, ka disa probleme, un uh, ngan, un po të kem probleme, ato nuk janë probleme, por janë prej pa diet, janë prej pa, prej pa ku idetit, janë prej pa, prej pa të, prej pandejimit të rregull, janë prej vonasës, thjesht lekurfolun nuk ndohen atë E gjerdë tani i komplikojnë, disa i kuptojnë gjithë, disa i kuptojnë çarak, disa i kuptojnë meselen e komplet përpara çka stillan ato. Rrotullime vojnë meselen në laminën e popullit, e tani njerëzit thonë hoxha fakto, jo ai qetë hoxh fakto. Ai vetë saka vjet ka pasur këtu ulivit këta me një mëzhgë, e ka qaluar ai hoxha ndriçë. Asnjë hoxh nuk e ka qaluar ndriçë parapërfisht, po Xhemati prezantoi para hoxhës ndriçë. Jemati prezantoi para hoje Andrishe. Ai jeno, ti ne sot vend xhamin ton. Edan dëgjon për kurbanin ta minutat e fundit me sigurisë me zivitin qetën doroje, me atë me zivit ku ka prezantuar prej jo, ka i limit hoje Jacobol, dofte jo, hojajone ka qalu Andrishe. Hojajone se ka qalu Andrishe, ti kjo ardvon. Hojajone se ka qalu Andrishe, ti kë shënjisëm xhamin evat, nuk kë shënjëm me këtë vet vetën, komplet Allahu alem, nuk po doim kërkan me njoçmuat në me sulmu, po kështu është. E për atë shkak, gjonat të regojnë, gjithmonë për apërsisht një e të mëvarët për e metodës hëgjës, mëvarët për e fjallorit hëgjës, mëvarët për e disponimit ati, mëvarët për shumë faktoreve, a realitet, shëriati, a shëriat, reguloria, a shërregulore. Së kur të namazit, kej po gjallarë për i namazit drejë, kësi ka 4 reqatë përës, Mier, po do ta shpjegoj për 10 minuta, do ta shpjegoj për 10, do ta komplikoj, pak do ta sqaroj komplikuën e këtu me radh. Konkursi ka fahet, i kanë parë ndoshta absitë e njerdhve dhe i kanë parë faktorët, atë cilët i përmend. Unë do ta shpjegoj sot inshallah, kurbanin sipas rregulloreve te mërhabet e Ibn al-Qas prej librit al-Lubab fi sharh al-kitab, paç duke filluar prej faqes 194. Do me absitë mia. Do ta shpjegoj me absitë mia pra. El udhhiya wajibah ala kulli hurrin muslimin muqim. Ne numënia kusht e ka wajib me prequrban? Do të thotë se çdo njeri me prequrban nuk e paq këll wajib. Kush është ai që ka wajib me prequrban? Para se të filloj të shpjegoj kush e ka wajib qurban me pre, të mirë me vësht për një punë tjetër. Cilët në lidhje të fortë me vitet e kemi ndëgjuar në alla xhamite sina. E kam pregaditur ni kurban për babën i cili m ka vdek. E kam pregaditur ni kurban për nonën e cila m ka vdek. Kurban për babën që ka vdek, edhe kurban për nonën që ka vdek, sharia te Islam nuk ekziston fare. Në shariat e Islam kurban për ato që kanë vdek nuk ekziston. Ka mundësi njëri me preha i vanë të manë, 5, 1, 2, 10, 1 qimë të pa para që ka ka vdekë kurban nuk e të nuk konsiderot, po konsiderot sa do. Kemi ndëgju prej hoqës se preha ta i kurban i ditën e aripës, do me tonë gjëgjësis për si vjetë nësër. Gjëmatin ndëruar, a i preha të nësër, prej vetë fjallës nësër, e cila është ndëgju prej ulemove, do të thotë se së kanë ndryshim me sative aslihër Këtë ka kanëzua t'i ajë ogja i aj, hoj, aj, plak se prejët një ditë para bajramit Pjetë ka kanëzua i sesta kurban Për shkak se kurban i prejët dhe të më ditën e bajramit Nuk ka kurban Po qka ashaj? Ajë ashti 15 mërë ku i jotë kërë e jepë sadok Ajë ashti një dinore i jotë kërë e jepë sadok Ajë ashti dhe qatë i jotë Ajë ashti sadakat tua vullnetare Ajë bjenë në ravën e të mirave që ka i banë muslimonim rrenda vitit Po ki qka është platitën e Bajramit? Ki është kur ki ditës Bajramit është i badetive çantë i cili duhet prej të prejën kohën e taktua. Pra, unë po e spjegojë, qka do me thonë kurban, Gjuhtarisht, edhe qka do me thonë kurban, Sharia? Kurban, Gjuhtarisht do me thonë, hajvani i cili prejët paradreke. Kurban në gjuhën arabe, e për kësir Shqip dëtësot, hajvani i cili prejët paradite. E ka emnin shëriatin tonë u dhëhia. U dhëhia ashe marrë me fjalla prej fjallës duha. Fjalla duha dhe të sot koha prej se dhali dilë një orë masë e dherë një orë paradreke. Të me thonë në të kohë qaj hajvan shka prajat ashtë kurban. Në gjuhë, në gjuhë. Shka të me thonë fjalla kurban shëriat? Fjalla kurban shëriat dhe me thonë hajvan i saktuar, i praher në kohën e saktuar, në mënirën e saktuar me një jetë afrimi në xhariyat të kia kurban në kohën e të hyjvanit të caktuar do thotë çka kiti çefsën prap kurban kaqnos kurban nuk ka kurban nuk ka kurban orl nuk ka haj... kurban dhelfën po ka kurban hyj do thotë hyjvan i caktuar në ditën e caktuar në kohën e caktuar me niyet afrimit çfarë do thonë jalla kurban ship kurban ship do me thon afrim te allahu dhe jelle jellehu ve jellehu fjala qurban në zonë bashkëkohore do të thotë sakrificë po i thonin tash. Sakrificë me sakrifikohu diçka. Es ka më sakrifiku, sakrifiku? ni shpirt ni hayvan i saktuar edhe li hartë pozlist, ni hayvan i saktuar me një jetë, li hyvani i saktuar në kohën e saktuar, në vendin e saktuar me një jetë primik. Ky është qurbani në shariat Pra, që kanë kejtë këto fjallë, që ka usfjegun rra fjallës kurbalë, me një fjallë, si më blidhën, këto më ledhën me një fjallë, e sila i përfshinë të gjitha, e më një në ka i badet. Kur prajtë kurbalë, që ka kanë që të bo, pra? Kanë që të bo i badet. Unë e shëtë si hodës, në popullin tonë, kurbalin shumë zaifë. Jo, kurbalin zaifë si ajva. Po s'jelje të gjematit tonë, konsiderata të gjemati tonë, ati hajvani, qëllën do të prej atë ditën e bajramit, si jellët shumë zahit, kur në popo i kjeri islam, kjo puna ndrishe për shemo. Tëna, ashe zhvillu me kjo anë vesh, në veshbate, ashe shumë mirë, ashe me regull, sëmive me jubleme vesh, cullve me jubleme vesh, grusë me jubleme vesh, për veti me blej me vesh, me fshimë borrin mirë, me patru shpijen mirë, me lime qireq mirë, me upasha në lëki i gjavë se masnesën ashtë bajramë, kja është ketën regullë, mirë pa ma kukaraja ditën e bajramit të na, ashtë ajshka ditën e bajramit vetëm aj bajramë e banë, kurbalit, e blej njerëzit kurbalit dhe dhe e kanë put në sa nërma gjak ku me dit, ku di kun, kund, ja qesin përmi taraba një ka qëre bukë, që ke dele për kurban e hajë duhet me qenë në bordë tanë kodë, edhe i njërosën me lojë lojë njëra, i lidhën bishpin me lojë lojë kurdela, i numë tuffën qatë, i numë tuffën mbrina, i dalunë prej gjithë hajvanëve me një mënirë prej mënirave, në shqimë edhe në konsiderata, edhe në lakmit, edhe lojnat me ta duhet me qenë veçanta, dashurie e familjës duhet me qenë, e drejtu me drejta ti këtë dita, edhe hajë mutë lakmo duhet të atishtë, se nuk është të ajnë magariot, shka banë ti drume ta dhe nga rëkonsëta me këmë ta, po aja është ajnë hajvan i cili me te ti drejt për drejt i ditën e bajramit, Allahu Jelaluhu, në të Allahu gjelalu në mënirë të veçant, në mënirë të drejt për drejt i afrojshë. Kur banë i durë me që e një dalëm, a në botën islamë e i ka një qimë zivonat vumë, sot me shku me shirë. A i kur të hezën apërë borë banë loj loj puteres edhe ajo putera është kurbanit me kanëshme ashe ketë puterët. A ti i nën tupë, a ti i nën gjira në, në, në, në shpinë, a ti i nën gjira në si, a ti i bëdhë shpina me konë. A ti i bëdhë shpina me konë për ditër e bajramit. Likura ati është qëtër likura, është pak e veçën, të nikashora është likura kurbanit. E blejnë të në njërë të kurbanit, e futin me nj Po përse vre kishtë të përbani, ishtë nga trunë të araba. U nga trunë shti para kurbanit, mas i je aq i lidhë i, i dobët, mas i nuk je aq i freskët përkit përkit përkit, i, i ba desmast, u nga trunë së gruja të më falni, po përse tisë po për nga trunë së njerë, po për të nga trunë kurbanit, qështë nga trunë taj, a i në botën islamet e pasanikët, e ka dikun dikun ralë, po ashtë prezent lomën e gjamit Dho më ne gjëmi të ka Për shka këtë njerë zidna përmeta ti Dojë muafru Ta Allah jelle jelanuhu Vë jelle shano Nukë kërba Allahun Qur'ani kërim Ka fan bismillah rrahman rrahim Përmen jër Rast në gjemë vë ademit Naba abnë i Adama Bilhaqq Përmenja u rasën e gjemëve adhemit, idhë kërrëdha kurbanem për të kubbile min a hadhihima, walem ju të kabbel min, min al-akrës, si e dojavë në gjarën e gjemëve të adhemit, kur ato ka një kurban e banën të apra Allahu në gjëlle gjelalu, tënë, njënit Allahu ja ka pranu e qëtërit johë. Qëka kemi në këtë di fjalë kuranore? Në këtë di fjalë kuranore mund të adhim për e kësaj medreset kuranit madhe, se jësit të di kurban pranuë. Fëtë u kubbina min ahadihima Wallem ju të kabbel min al-akhar Allahu njëmit prej gjem dhe ja pranoj Qetrit jo Pra jo prej gjith neve e ja pranoj Unë nuk po thomë të ato njërat janë Shka ka Allahu gjëllë gjalu me bo kabull Kabullit ka, Ash i lidhen me njëtile Dhe me nivellin e fat ngritur që qike Edhe dëshirëm për me prej kurban Ama këto stolit janë një loj bukurie E cila në mësën neve me udalu par E pësët i ditën e bajramit po veshesh më mirë Sef mitë e tu pëjdalon ti, edhe a i du të përjeton atë e, përshka këse me atë bajra më angusht i lidhëm. El odhijet u vajibetun ala kulli hurrin muslimin mëki. Muslim. Po filoj, kurbanin e ka vajib, a i cilja është hurr, i lirë nuk ka rob, nuk ka në burg, nuk ka shaskar. A i e ka kurbanin vajib, janë. Edita, muslim, kush është muslimar e ka vajibin kurban, për qërë fa e s'ka kurbanë. Allah kulli muslimin mu kimin mu sirin mu kim pasanik sa duhet me qenë pasanik për me praj kur bar ashtë gjohë që muslimane duhet me në gjume dhe mendje pasunia për me praj kur bar ka thoni jesar el fitra nuk lidhët me zeqat nuk lidhët me pasunit ndryshme po ka thoni jesar el fitra këto dita Nëse e parat, sa kushton kurbani, kur ta blejsh, nuk të lënë familje gabim për dita që po vijnë këo e ke vajzim kurbanin. Do thot, nuk je prehatime, i cili si ti i jeposh 250 mark kurbanin me bleh, e ke bosh fien ta ngall. Nuk ka më atë kësh punë jote falarmëri. Nuk jekti kurbanin vajzim beki. Do thot je një pashanik normal i këtyve ditave kur kurbanit ta, ta ta rre der. Në rregull. Kësh dengini të lë dur me pra kurban. Mukim, ka thonë vendali Ska kurban për musafirin vend, Me qenë vendali Mës me qenë nudhë Në përqera të i badete Përmendet edhe një fjarë Me qenë belin Dutë me qenë edhe i rritun Të kurban i kjo nuk vë anë zonë Kurban i prejtë Kurban i ash musi fitra të Ramazanit Jipën fitra këpërtije Edhe jatë fitra për atë qka kalinë sot dëfos. Nuk ashtë kush me pasninu Ramazanin Anë i me dhonë fitra Por për kejt antarë të familjës të fitra i për, pra kurbanit, a shafi i badeti, i tiri nuk ashti lidhën me njerëzi që janë mosh rritur, por për kejt njerëzi në familje, mujtësh me pra kurban. Jo me l'adha, ditën e bajramit, koha kur, ditën e bajramit, në nëpsihi u a nëvëldhihi sigarë, pra ti zoti shpijës për vete, edhe një punë prej punë dhe të komplikume të njerëzit, Unë përdu më prej kurbanë, e gru është t'ja i be Po i be, i be i E kushka thonë që ti duesh më apru Të Allah o e gru ja mështë më apru A kej pare Qëka kurbanë, pasu ni, a kej pare Komë që shjo, mën një hare Bli e një për gru E dhe njëzë bahu anë nëfsi Për vete Dhe me thonë a shka, shka e u dhe hesh familjen Ua në vëllinë sigar Edhe përfmi të vejgjëlt vetit Pra kurbanë Yazbahuan kulli wahidin ghalamah e prat për çdo ka njëo kanë ideale oni zoti spihet një dele gjalit tem një dele gjalit madhogul një dele bi stem një dele atij që janë jap në një dele atij që shkon në shkollë një shkol, dele për këtë çdo so, kanë ideale prat qurban un me familjen teme du muafruta Allahu jallaluhu çka qurbani dukasa jo dukasa jo njeri që s'po vë proj ekemi blen një dele mos më dojnë me një dele në shtëpinë njde. Ti më bletëni tani baba qurban. Baba se kam duanonas aty pra prae qurbanin te spija. Inshallah Allahu te jallë dhe jallë ka bullta, mos i dikishen ja ja ditra ne mar blenja pesh topa blei per vetë, per gruan, per djalin, per djalen e madh, per djalen e vogël, per cikën, ti niket. Ose ni qurban te madh per te gjith. Në realitet ni qurban te madh per ni grup. Ne aram dohet me ni ide prej derseve mot i para se shkojn Jermani. Ne ket xhami kemi shpjeguar per punen e qurbanave me 7 vë. Purën e kurbanit madh, i cili përfshin shtapë e ma pakë, nuk banë mananë, shtapë e ma pakë. Në kam plehën e një lopë kurban me agjëntem, me agjën e agjës, me një kushin funkatunit njonin agjën nërizare, kur s'ke shku e dhe njën shku për me gjithë me bortakë. Ki kurbanit madh, si pas dispozitave shëriatit islam, nuk ashtë para pa shtatë dëmaqina, shtatë shpive, kja ashtë para pa shtoti shpijës, edhe gjali madh, edhe gjali dit, edhe gjali tre, qika modhe, qika dit, edhe qëtër 7-10, në vend se me javë prej ka një dele, e blejmë një të modhe e za vendësor. Qikja a shkikur bani madh? E po tash, ne akimi bleshti për 7-10, ti shka përna thur në eve, leti, ne akimi bleshti, 7-10, në kimi bleshti në ljopë të qënë e për zëtmarë, ka bana jo, ne nuk thujmë asë gjotë, qëtër përveksë se Allahu gjëlle gj o për që tërë arë për të kalzojë. Për që tërë arë për të kalzojë. Nëse ke dëshirë, me himen i kurban, i shtati me himen i kurban, shko bleni dele ti për veti. Jo në për në kujshive agje, shko bleni dele për veti. Se natë dele në kole kurë, Në dalën ka muskënim rena, në dalën ka dodobithë ato muskujt e lopës nuk janë për tretë shpimi i dajë, kërcull kanë qenë kapak, pi aktivë mjeteve mrendshmeve ka pa kapak. A një paluk i ka shtat kokla, shtat bubrek si kaqë më ju do. A një paluk i ka shtat zemra, vllavë ime dashur. A një paluk i ka shtat gjuka, njërë kanë qenë mishin e goz me honor. Tumballi. Nëse je i interesum me ble kur ban të mall me, me me moh për pjesë të jetës a le ble dalën për veti. Nëse dòn me blejë aivan të madh, 18 je pa tani që aivan të madh, për ti, për gruan, për djalin e madh, për tyllën të poshtë e poshtë, për shtatë vën familje që i ke. Nëse dòn me blejë pra, më shumë se shtatë që i kanë familje, dhë, për shembull, duhet me blejë një lepë aivan të madh, për shtat, tonë duhet me blejë 3 le. Së nuk prfshin qurbani madh më ma shumë se shtat. Walaysa 'alal faqiri wal musafili udhhiyah nuk ka për musafirin edhe për fukararën për të varë për një kurban ato afroen të Allahu gjellë gjellë uhu me qera më njërat të silësët nuk e kërën rëjnë ndërë ua vaktul udhjet i edhkullu bitulu i fëgjër johëm nëha kur hin koha e kurbanit koha e kurbanit hin me hirjen e namazit sabajt ditër e bajramit koha e kurbanit hin koha e prerjës kurbanit hin me hirjen e namazit sabajt ditër e bajramit illa anahu la yajuz li alim sar al-dhuhha al-dhuhha hatta yusalli al-imamu salat al-eid ne jetni bara kështu a tash nuk vlen ma thujse tan votën ëh nesar ne gjodon me upra qurbani pa u fal namazi bayramit en katon duhet me upra para bayramit para namazit sabahit edhe bayramit ketan do të mirni kallop me dal ditën e bayramit na po nders me dal e hojafa dit me shku me upra e qurbani Tash, kjo më e ka rëndë, për shkak se katunët të cilët ne kohën e harx me nuk e kanë pas farz namazin e bajramit, farë se kanë pas vajb, normal se e presin kurbanin pas namazit e sabahit. Amataj në gjitha katunët falet namazi i bajramit. Pra, tash në sherrëve në katun një aj kurban i prret pas namazit e bajramit. Ani sektor nji top, ani sektor nji top rrin shërlit e presin pas namazit e sabahit, pas namazit. Bajramet e katunëve ato mban sabahit. Ani sektor rrin çashtu pra duhet pre per fund kurbanin ka ton edhe në sher thot prejat mas namazit bayramit e jon mes ditën jon mes ditna dinamodur وهي جائزة في ثلاثة أيام جائزash e lejuar domethën e lejuar do ashi kurbanit prejat 3 dit ditën e parë bayramit ke drejta me pre kurbanin je i zonën me dinitollovin do diçka te spija jote helbet mundet me nos ditën e bayramit një katastrof me shëndetin e unionit e cila tëtë tëlla familje shkon tërthur, nuk jo ben men kurbanit të tëre bajramit, ke kujdes e ke të lejuar me e prejë të nësërmen, ditën ditë, po nëse dhe dita ditë nuk, nuk liron prej problemit, ke të drejt me e prejë kurbanit edhe në tretën ditë, dhe me thonë, e para dite bajramit, e dita dhe tretëa janë të njejta, sa përpunën e prejërjes kurbanit tanë edhe në të gjithat ditët, ashtë i konsiderushën. Ola ju dëahi bilamia, edhe një harë për i sekim të ashtë të ndërës kër jemi cilë sitë shpare duhet me qenë hajvani jëtë të cilin e ke pregadit për kurban nuk banë për kurban hajvani cilin s'ka si ashtë qërë ula well, ura nuk ashtë aji për kurban nuk vlenë hajvani cilin e ka njën në si qërë aji cilin e ka të ditë edhe aji cilin e ka njënë të si të kam pjale nuk banë për kurban ula well, lë arjë Nuk banë për kur banë, a i hajvani e cili e ka kamën e thime. A i hajvani cili është ta ka, edhe me atë komë, sa duhet me qenë sa ka, nuk mundët me shku të vendi ku e kinë jetë me e prej. Ashtë regullë, kur banë i otë, kur rime një venë, a gjë me shku me morë, me qute një venë, kër e kitë aktu në borë. Pite që ai veni ku atë u nejë, seri të veni ku ke në borë me e prej e ti, nëse nuk shkon me kamë të veta, nuk banë për kur banë. E nëse ka një loj sa katë lëki, mirë fa ato lë mundë dhe të me e kalu, e ketë le juar atë hajvan kurban me prej. O le le aqfa, nuk bandë për kurban e hajvan i zahit, fja le aqfa në gjonë arabe e kupton fundin e zahit lëkit. Në gjonë arabe e kupton fundin, maksimalin e zahit lëkit. Dhe të fatë në gjonë e katunit kushka me ditë ku shka në shirë me ditë që që i thoi në katon t'i za i flëki në katon t'i za i flëki i thoi në kotë e likur do më thonë s'ka mishkheq gjala s'ka mishkheq e hopt e hopt p'i za i flëket a hajvan për kurban nuk ban pëse s'ban atu a hajvan për kurban e ti kur t'a prajsh atë shkaj ban ati mishit e taktis apo e shkaj mishon ati ve gjindaj si më s'ket mish pra ku shka thonë se du t'me taktis kose jo, ka thonë du t'me tak Pra duhet me qenë aj, i ruyshëm, sa ma i ruyshëm, ma i mirë. Prej gjithë dhe ma i mirë, aj, dashi shka është i trevë. Prej gjithë dhe ma i mirë, dashi shka është i trevë. Ore atër ziom a këtu, atë u dhuni vë dhenëm, nuk banë për kur banë hajvani i cili ka vështë e prejme, edhe bistin e prejme. E nëse, prej vështë me i ka ma shumë se gjithme, edhe bi ishte ma shumë shum se gjithë më në vend, banë për kurban inshallah ne unë jam e, kështu maksimalisht i angazhum që këto punë tjenë shumë tjartë atës fjegohen bashkë ashtu si sjanë si sjanë adekfatë e inshallah dhe ju e keni kujdesin e ngritur që kjo punë nuk ashtë lojë e banë një punë tjë dhe nuk konsidero si në modhën me falë pa abder si në modhën me falë pa abder suku e zë qatën me javon një muslimonit suku e zëllë Jaita do të thabë nuk e aq ja i plotë nuk u kurse në kibo punën tu ka konsideruar çfarë do, kanë skuqot, pra çka duhet me qenë niveli ku i dëgjesti shum i ngritur. Wala tujzi maktuat al-udhun wa al-dhanb. Nuk ban për qurban kush i ka vështë pran për ajvanëve, edhe bishtin e prëm. Po nëse, prej vesh më ka më shumë se xhismën, edhe bishtin më shumë se xhismën ban për qurban. Wala allati dhahab akthar udhunha. Edhe nuk ban për qurbane ajvan i tili njanin vash e ka në venin e vat ma pak se gjismën do me thonë ma shrumë se gjimë se ne ka të prerë nuk banë për kurban fëjnë bëkja lë aksharu gjë ukri banë me pre kurban a i valin dashin shut shut do me thonë a i shka s'ka brina të gjithë e din banë ban për kurban a i bëdashi i cili nuk ka brina o në hësi ju ardhjala er, edhe ban për kur ban dashi i trevëm kanë thonë ulemot edhe ma i mirë bilash edhe ma i dashur të njëzit përshkak se era e mishit ti ashma e kamshme sa i shka nuk ashtu i trevë o well, në gjerba gjerba gjula avishtë, deles dolar, deles të të tjë alesh, në gjula abisht e i thojnë delës dolat delës së si në ti ka ralesh në dimën asha abet dhe në të pa ushqime mirë dhe, dhe në të sinët kanë kalojnë nër telë dhe në të sinët ju kanë dozë një shka de, dhe në planverë dalin pa fi e leshi ato dhe në për kur banë bojnë s'ka problem ato dhe në për kur banë bojnë o të ule edhe banë për kur banë delja e bërlift e bërlift ashe ajo dele e sila filë si, të torële me një venë edhe ka probleme ajo nukaj e smut që ajo dele shka ashe e bërlift nukaj e smut Ajo e ka gjakin, nëltë, po shka me bërë që i dhendë, nuk i qoj me e mëzë gjakin. Tasioni, tasioni i ka hitë. Ose gjakën përshët, e ta është një dhe neve, kër në mirët, kër në ndonë që ajo në afojt, për mirën menë, sot. E delja s'pësot për mirën menë, përse e lëtorën në venë. Kjo punë, për kur banë, kjo dele, për kur banë, banë. Pra, delja e bërlifët nuk ashe smutë, ka probleme me sistemin e gjakot mrena, në islam ashe konsiderushme për kurban. Nëse dhe gjërë normalë, nëse i ka qërat, kushtet pleota. Vesh t'i ka, bishtin e ka, dhom t'i ka, sit i ka, ashe shnosh, nuk ka e zaif sija e qetra, banë për kurban. Wal odhijetu min al ibili, wal bakari, wal ghanem, të të zhiu min dhaliket thaniju, Mosha e hajvanve të cilët për kurban i presin, shfare dhut me qenë. Ka mosht më nërë rësë moshës, sa dhut me qenë një hajvan i plak, me dhut për, për, për kurban. Këjtë hajvan e ka nërë madveqa ves, i ka nërë madveqa ves, sa dhut me qenë plak. Delja ka mosht vetën sa banë për kurban. Ka lopë të mdoja, lopë akavi, ka mosht vetën. Edhe delja, edhe dhia ka moshen e vetë. Në njën e lopës gjenë bullita nuk ashenu, ama ashe lehjushme se lopave bulitë e, e një familje bulje dhe kakao dhe bulje një familje, në të njajtën dhia edhe delja e, delja e një familje ama delja përmenet, interesant edhe dhia i takore asaj familje anë i cullët e tonë nuk e din shka a bulitë një numër i madh i cullëve tonë në gjami shka vinë në mësu të mësutër me as njëse dimarëve është njo, një herën grupë 74 ishin cullë në gjami të mësu i pyta shka a bulitë hune tha e di, qka apulli, sa në pa dhe. Tani, mësë që ditë laveja me dashën, në regullë keshë, plët gjonë e ka ndalë, plët gjonë e në tritë, nuk e di në se a përdorë, dhe nërë a ja a përdorë, pa në, ka dalë për për përdorimit edhe, ju ka arru e mëni. Pra, këto bëjnë për kurban, kejtë mirë, po, duhet ditë, se të gjitha e ka normën e vetë në moshë, ta duhet me Dev ya dudmi pa tasvet. Kto ka devë për kurban, po këtu kanë, qita po. Dev ya dudmi pa dud tasvet meqenë e lejuar kurban mëuprë. Leo pa ka ubulli dhe bullita divjet, kanë kaluar për 3. Për kurban, do për kurban as e lejuar mëuprë. Delja edhe dhia duhet të jenë vetore. Kan fon ulemot e vaja e lejuar. Nëse delja, as java i thonjë në ora rabe, nëse an shafisui e cila për mrenda gjasht mujve ka rrit me ushqit e nona dhe ta shport edhe e ka pas dhët njën çak të mirë i ka qitë me ongër nonën e ka pas azgan edhe dhët njën e lazgan e ka rrit sa që në bilikin e dhat e pa dalush me prej tjera dhe përshka këtë rritjës ataj të shpejt prej largë nuk dalohet të likaj runakijot gjasht mujor edhe aj ban për kurban edhe aj ban për kurban dhe gjumë se njoni në preshevë mdukët, të se nuk jemi gabim, pas një problem, nëse nuk jemi gabim në shaltë tëtovë se di, po me një vend prej vendëve sa shmeranci, njënë e pas ka pas ljopën e vetë, me datë kur i ka për ljopën. Një, një, nëzë e gjatë. Shembo. Edhe për tri ditë, së për jam rinë djivjet. ka djivjetë. Edhe s'ka nashit ljopën, për kur batë. Oja, ka thonë, ljopën dhudë një pas djivjetë. Së për më r Po, mëum kan marr askar jashtë më i para varkë të vlamë midosh. Më i si them ta provoj ta letra a jet del 6 muaj para kohas askar kam sku. Somratën morr për 3 ditë. Po Islami më i nje ka thon 2 vet, ama si ka pas 3 ditë për qellim. As si ka pas 1 muaj për qellim, po 20 domethënë, për afër 30 ditë, afër 20 ditëve e përfjet, apo jo 3 ditë. 3 ditë ti si kam ush. Po çka u bë kjo? A ja tematizoj ora i regjistruma? Ani, vlavijem, ani, dit, dit, dit, një javë Sprish pun, ban Pra dhe njërë përstris, devja 5 vet Hajba një ma një 2 veqar Edhe hajba një vogël një, një veqar Edhe nëse runaku Ashi mirë edhe i rritur for Edhe 6 mujëri edhe 6 mujëshi I ati ban nëse Prej, prej së largo, nuk dalohet në mesin e lenve Se ashma i ri E që të ardhëm, gjëmati jemi nderuar të problemi ma i ma në lidhë dhe me kurbonit. Mishit që kam i bo? Ornov kush? Ornov dhe bëkja, po. E si do më dhe kura në? Si do më dhe kura në? Që kam i bo mishit? Mdo këtë se do paregji ja kanë si hilën. Do paregji ja kanë si hilën me amorë dëboki nuk e banë kurbanin lëvë e banë dele kuta lëvë këta po ki në ratë këti hajvani nuk bisedur kuta lëvë la me e midashur ki nuk ka hajvani shka muslimori nuk e din kum e lëvë qështë nuk e din kum e lëvë e prat, e rrit, e dir apo të ishe e prat, e rrit, e co pëton e dhe më në are dir dëboki i kurbanit ashtë këjësi nuk ka të shpia jote Pu karafat janë dupo kimishit kurbanit. Nuk je ti ajkë as kejon të shtëpia se të ka ardhur në kom tash ti ke dia që ti di, du di frigoriferat tër edhe ti nda kalon jatra katër muaj mirësti. Do të kan gul për dimën, gul për ver, apo. Gul për mistërin për dimën, mist njëon për ver. Këtu në famtor nuk shkojnë punë. Megjithse un tash, këto do ta shpjegoj e ju kur të ta nxjerrin foni jo, qitopi kanë më mirë se ti. E diçë thoni tash vetë vetë, libri kanë më mirë se ti, nëma më mirë se unë zoti. Ka drejta dhe thimtari i tili ka praj kurban Me hongër prej mishit kurbanit Me hongër prej mishit kurbanit Dhe më thonu ka shajt praj edhe heke shpir pi shpir Ke, -sh ke drejt me hongër prej mishit kurbanit Va ju taimu lë agni jahëve lë fukara Ju jatë me hongër prej mishit kurbanit zënginave fukara, dhe fukarave dhe jahë Dhe dhe zënginave edhe fukarave dhe jahë se se ka dalute mish i kurbanit me thonë për fukarat në mi da zënginat për shkak se ki mish i cili ashtë mish kurbanit ki nuk e dalën fukarat për zënginit për shkak se në përmet këti mish i na ju tregoj njërzve se këtu nuk e kemi përqelim me këtë mish tasonik me bonjerin edhe me ditë muslimanët se ka dalim prej mish i zëqatit edhe prej kurbanit prej, prej kurbanit edhe mish i zëqatit në regull zëqatit shka Edhe zëqati në muslimanët bashkohorë a shëndru në Mishkurbani. Me a që një një një në pak sa datë me i një mu pak. Zëqati a shë institut, zëqati a shëtetaj, nuk e ka bo obligim Allahu zëqatin me i një mu pak fukarat. Po zëqatin e ka bo obligim Allahu fukarat, fukarat lëkin me a shkull prej venit. Me bozë ngin. Shka mi bo? Me pare të zëqati fukarat traktor me i blevla dhe jam i dashur. Me parë të zëqatit asajgrus, bukaram, maqin, shka kep, me i ble, me i qush, tëpë një amnimi i metre, me parë të zëqatit, e ajo me janiz, me kep, me pitu pare, me i morë kam të vetë. A zëqatit ashtë institucion, nuk ashtë zëqatit pare gjepi ti me i dhasi musliman, ku i të mërinsh, një nëshin marrë. Nuk ashtu. Zëqatit ashtë institucion i islam me të cilin shteti e mba në cëllat, cëllat, cëllat dhe të vetën, me zëqatit n Mëze qatë e ndërtonë shinën e trenit Te për te e shtetit islam Aja, nuk kanë loj, nuk kanë loj Kurse, ka thonë, mishi i kurbanit, nuk kanë kështu Shka ki? Kja ndër Kja ndër Këta ja qojnë dënginit E dhe ja qojnë pukara E shka përfakson ki pra Kje e përfakson drejt për drejti Lidhë shmërien e kujshijës me kujshijën e dhe Unë të abini të për kurban Si ma be për kësot kurbanit, shka kazoj Kanë zhëllë se na i vim mirë, nuk jemi kesh me zleti. Hime dalim, si sopa mishit hime dhe dalim, shkoj me vim, të janë i qetëri, nuk i përpëshim vetëm pëkarat. O jetë dëkhirë, e të ta shardhreni dubokit, ka drejta prej mishit kurbanit me rujt. Ka drejta prej mishit kurbanit me rujt. Do me thonë, e ka prej një një prej neve një kurban, njëshin kilogram mish, një të tretën e ka me eda wa gjibë, ditë të 3 të 4 të atë e ka vazhjim me i da e ka sunnet me i da e qa e shka netë mas 3 të 4 të ve sa është matematikisht ke e të drejt me i rujt ke e të drejt me i rujt për familjen të anë e dërnë ditë ma nëjena me pas vaj ustahab buen lajen ko sa sada ka të më nësullës ashtë sadak, ashtë savab, ashtë sunnet ashtë mustahab, ashtë edashur në islam që te më pak se një të 4 tën mos talisht dhe erdim vaj të sabdak vijild la lekura e jap qurban e sadak lekura ne qurban e jap sadak pse lekura e sadak kan thon lian el jilda juz'u um minha perskaq se lekura as pjese e qurbanet e pra pjese e qurbanet i i takon ik, ik, asaj qan as tell asaj qan as komplet A u jam e lumin hu alet unë të stame lu fil bejt Othe Kur likurën Kë drejt si pas dispozitave Shariatit kë i drejta Me përdojr të shpia Me bo këtë ka, ka thonë Këtu e spjegon të poshtë Kë i drejta me bo likur neje Kë i drejta me bo opon kome Kë i drejta me bo en Me mush me uj mrena për në fush Me mor me shtavit me bo en Për me mush me uj Kë i drejta me bo en për me mush me buk Për në shpin me shku në fush e emne një cile ka janë gjik Eloj lloj më jetësh ka këtë dëshirë ti që të drejta me i bó për i likus qurbanit. Edhe kë të drejtë është e proferueshme që ti ata mas janë pjesë e qurbanit ta bësh sado. Wal afdal an yadhba udhiyatahu udhiyatahu udh, bi yede. Ma dashur në Islam që qurbanin ta prish vetëm me dorën tonë. As më dashur. Është lejuar të thert me ta pre, po më dashur ështëin qurbanin ta prish ti me dorën tonë. Resulullah, nëse nuk mundesh ka të drejt me të apre kurbanin a i qi ka mundësi ka njërëz nuk presin a i van ka njërëz nuk e presin pulën Pëzom, për shembol të në falni mu të shmi a falë diku i një pulë a maj së ne hamë së ne pres jo, së ne pres këto shka së ne presin a i vanin doan dhe pjes do së ne presin së së ne pres a do së ne presin së shpirtin pëja me së so, janë matë menqër së i menqërit Shpirëzhin për jamër E po mirë Të tjupis një shka Kështon gjëmoh Kërë qëko ish në luft ti Shka duesh me bo pun Për punve të mëdoja në luft Ajo kri e thoria, shka ban ajo Qëma pun ajo kri e thoria në luft Me vran njëri, apo ato... Po ti mështë me vran vratajte Kërë që ozboj qëtëse ja, Tone Kërë e ka vendi këtu a ishka të me prallë pulëm Po që ti na kërëtjaqojmë thirjen, kërët shkojmë dhe mazdin i vendve, na mëtë la shkojmë lukë, ta po. Në 4.500. E dojmë ti, ti, ta kemi quëtë thirjen rritë e shpia, se ti të nprat pula. Këtu shkrujnë thirjen e këti. Ani pra, a rritë e shpia, të ne a i qëndrojnë pulë. Vinë qëtë dhe konsiderojnë pulë. Nuk ka islami, kështu, dhe jam i dashur. Allah në Kur'an ka thonë, Hyjvanut duke u nis prej delës e demës e çetrës e çetrës i kam kriju për shumpur ka thon Allahu Kurani Karim. Për punë të tseli kam kriju. Ka von çatos ka kanë le shpin, fiha dif'un lakum, me çesh do nda. Me çesh do nda me, me, me bë robë. Çatos ka kanë likur, me onor likur, me vol likur dhe ative më tës të të të të të të kam. Mishin me av hunger, me fre me av hunger mishin. Edhe ka thon Kurani i Kerim, dove me yuhim shtin, me shkon at vend që ju son shkoni për vete ila bi shiq al anfus me shumran fina thojja. Mirim s'pi? Sigur kani gomari, devja, mushka. Mirim s'pi, s'ka problem. Po dove thon, oh nuk paraqërdorini gjajo, por të them na Allahu Jellalu Zelalu, maka maka maka lom. Jo, do të muslimoni andrişe. E prart muslimoni pulin e prart. E prart, prart, e prart muslimoni. Pëllos te qurbanin, je halafi e ushtru për këto pun, ka pa ushtru. Nëse kur bari nuk e pra të vetë, ka drejta me ta pra i qetri, me kështë që ai qetri të jetë musliman. Kanë thonë, a ban me qenë jo musliman? Kanë thonë banë, në rast se nuk gjijë në tasë në musliman, e kujshia jëtë nuk ka musliman, ama duhet me qenë i di feve. Ja ban me qenë jehudi, ja nësroni, ortodoks asniharë, budis asniharë, brahmani asniharë, loj loj fej e tjera asniharë, jehova sojgën, Dushmitarën Jehovës, asnë një are. Së mundër, harama, e të se prajë shka është jehudi banë. Li anënën me lehën në zëbiha, mi ishin e ative shka ta prefin, musimanës halalë e ka, jove shkurbanit, edhe në kataphone. Te jahudia ke drejta me blemi shka tafone, për shka kësa i beson të vratin libri Allahot, edhe i beson vutën për nga marja Allahot. Kërë nuk do me thonë se jemi tafërt me to, e sferës te filinë, në gjahënë Po, e mishin e ative e kemi halal, edhe mishin ton e kanë halal. Pra, banë me qenë. Banë me qenë, a i shka ta prate kurbanin. Jehudi, ama, jo me shku me e gjithë, dikon kua e njënëse, po banë i kemë. Wej dha ghali ta rëzulani, fë dhebëha kullë wahidi minhë ma udhijet e l'akher, gjithë. Nëse, për kurbanat e njënit, për i zemotit janë përzime kurbanin e qëtri, qishë përzijen ato nuk e di, për shemblë, Njoni, Mateqe dhe njoni në Slupçan, Miqe janë, kanë blenë pazarë të ditë kur pa në bashkë, njoni me kamion jatë ka pru tërbënë. Ja kanë ngarku njoni, ka thonë, na, no, po, unë e të ashoj, Slupçan të në e ashoj i, i këti qënëtë në Mateqe. Edhe ti ke mevë në shërë a i kamionëzija se ka pasat, se ka pasat, a i farë, a ti kur barit tanë më jakshirë nëmë në registrimit, cëli ka, i jote, avranja, të tora, ku ma nukë, a i venë slupçalit dhe qëna gjirmatesh krejësore kurbanat janë përzi. Nëse kurbanat ju kanë përzi gjemotit, duhet me e prajë, si së dhe qatë kurban shka e ka me e të shpija, e prajë, pa problem, pa problem e prajë, edhe kurbanat të ditë janë gjejit. Kanë thonë, shërjati nuk e le me qashtë. Aje qënë, deri në funë, islami ashtë dini ma prejtëp, islami ashtë dini ma komplet. Ka thonë, uajnë të shaha. Po nëse janë bëkhila? Ja po, po. Ama kur bani jem 49 kile, i joti 48 gjimës. Edhe e njësit një qësi mua beti. On e i dash 125 mark, a ti 124. E, e, e, e, e, e, e ka thonë pra qaj, me spari. Sparen pun duke me bo halal. Ka thonë fel ju hallin kullu ahidin minu humal ahar. Në tja bojnë halal në një qetrit. Nëse nuk janë halal gjijë, edhe i komplikojnë punë për, për qapë të frisë në 4 kile mishë, 5 kile mishë, Ka thon çaj ish kaka hongër më shumë mish e ka për detir me ja paguaj 8 kg mish aty qendrës. Ka ka obligim me alon aty për 5 kg mish, por çavi bori fit. Çam çati bajs. Qurbani jam ka, a yëder ka. Tore aj ka rubi ka trola apo? Likurati katër markë aty pe. Nanima çe, po çati bajs. Rubke, ukri, vajtesaha, ose kan bëxhlet, aty rada duhet me ja paguaj dhe prisni në atë qendër. Ne dëoni kafër, edhe në simi jonë zot, dhe si jonë zot, lidhe me qurbanit murfon, na inshallah m'i dhën Allahu xhele galus kur përfitat e bajramit, e kemi edhe një lajmrim shumë të qartë dhe të thjeshtë. Për punën e ikurat, qurbanit. Elikura e qurbanit gjithmonë, jo gjithmonë, por për vitin 79 e, e tek nëna, ka ardhur ditën e bajramit në xhamia dhe a, a shit për një, për interesat e, e për interesat e islamit mbajtin islamit. Në këtë bajram Te xhamia kush e beli kurr. Mos kemi problem madh. Te xhamia kush e beli kurr ne bairamin. Shitet ajo likur, edhe i zmeten do t'ja vojm vet inshallah, por ata as ajo likurë kafirata me kasën e kësaj xhamie. Ato qert, të cilët janë të interesuar, parën e likurës kur varen, mos me ja lën xhamisë vet në katon, ato duhet të ja bojë zmetin shitjes së likurës vet. Do të thotë e marrë çonë shati mar para di çon ku duaj. Nëse ne jemi ata që interesonçi, para te likurës, ksa i gja mia me i met, vetëm ai xhemat nga i vetët e bairamit likurën. Ama ato shka nuk janë këtu an. Ku e di unë? E vin likurën te jamia, edhe dikush i veten, thramut llak i vet, padyshim para te likurën vetë fronut. Unë e kam provu likurën te jamia, po ku ja ki provu? Po juve, për bashkëninë janë për shembull. Për me drejtë. E pastaj provoja ju. E kemë pra hojm problem. Qërsë ta bukëri s'erojmë si na xona. Edhe përfitrat i sjarumt që këtë ditën e bën Ramazani maj më shumë bukur. Thënë, me kafa primi do t'i pranoim vetëm fitrat e xhamatis i cili. A jeni interesuar fitrën me alon kësaj xhamie dhe të qatin çato fitra me kafa primi i kemi pranu. Çato fitra me kafa primi i kemi pranu ato fare janë dikonca 5640 mark në kafën e xhamisë, sot janë në kafën e xhamisë me dokument të, të, me dokument në nshkrymin, në nshkrymin të, e nënshkrimin nënshkrimet e këshilltarëve xhamies në rregull. Ma të të ne, na i qëj bashkësia islamin i letër, të une asha e letër, në ka shkrujt kështu, urdhërës, urdhëroni që urdhërës parët e fitrave dhe i bini, urdhërës që i pithojnë hitno, me ne i pru parët e fitrave, cëllëve fitra me ne i pru, parët e fitrave i kimi monë gjamiën e sëpçanit, vetëm të ati gjemoti cilë a konë interesu për këtë gjami milonë, Edhe nuk dëshirojmë me blithedu me kërkan rask sa i teme mos Ska njëri në bot që mundet me uqu me arva të pare mi mor Ato pare i shpritzon vetëm kjo gjamimo Për nevojët e kësaj gjamije dhe e puna kri Pra ne jemi shumë kjarë kër diskutojmë Edhe për likurën e onerë për e tekim Do t'ja bojmë hizmetin likurës gjëmatit ton Vetëm ati gjëmati i cili do t'abjen likurën të gjamija Edhe ashtë interesu më parët e se likurën kësaj gjamije mi merë E tani si ti bojmë nga nja 50.000 likura, ka 3 mark, bojmë një që në 50.000 marka. Kejtë qirë që ka kanë nevojë paratë përre, në të në dërgojmë, sukur për parat e fitrave, edhe parat e likurës, në të në dërgojmë kërkes me shkrim, kemi dëshirë që gjamija slupçanit në ndihmonë për filan-filan problemin. Kështo dhëtë redhin pun në armëri, insha Allah. Ama jo, na qekin bëmi parët, na blokin bëmi parët, Na do të amledhim, pasuni, në do ta mbledhim çdo pasunin kët xhami. Kusha është interesuar për këtë xhami, tek xhami kanë drejtë, të gjithë me ish nuk kërkesat, na nuk kemi me kthi kërkan për idërën ton, sa i tonë, kemi mundësit, gjithmonë kemi ndihmuar qjerëve, edhe do t'ju ndihmojmë. Ativesha ati, ati kanë shku, do t'ju ndihmojmë ativesh katvim. Edhe inshallah me izin e Allahut me ato njerëz me të cilët nuk do të takojmë ndoshta ditën e Bajramit për shkaqe, me hajër inshallah Bajrami ju arke muslimanëve. Anë mon ka janë në botë. Inshallah Allahu xhellalu ati besha kanë vdekë. Ative që kanë vdekë, Allahu gjëlle gjëlelu se vapët e këtive të qalëve të vorë, inshallah, jam shonë një rabbenarën e minë, e ative të mdojve që kanë vdekë në kohën e fundin, ative të mdojve në kohën e fundin që kanë vdekë nga dorë e dikuj, Allahu gjëlle gjëlelu mundin të cilën e dhanë në vendet e, e rezikshme, edhe manë fund e dhanë shpirtin Allahu gjënetja vë bëvët, inshallah. Allahu gjëlle gjëlelu edhe në herën këtë digjumaj e lusin burave edhe rarën shëhida, Allahu Jelle Jelalu al shëhidin, dherejën bi dherejët ative e ngritët, insha Allah, edhe gjithë muslimanve, siç atoja vohët nësib me qenë në fund, lillahi l-Fatiha.